Годинник у столовій пробив другу. Голосно, різко. «Сі два дзвінки упали мені на голову, як грім із неба, як ніж гільйотини. Вони мене мало не забили. Коли ви вгорі, коли ви щохвилини сподіваєтесь якогось лиха і душа ваша напружена, мов струна на струменті, раджу вам зупинити, годинники. Якщо ви стежите за ними... Вони без кінця продовжують ваші муки. Колись забуваєте за них, вони нагадують про себе, як цегла, що падає на голову. Вони байдуже рахують ваші терпіння й довгими стрілами пальцями наближають хвилину катастрофи. Сперед очей моїх пропали зелені луки, і я знов почув далеке калатало. Вікно сиріє. В хаті все так само, як і було досі. Так само нагинається од руху повітря жовте полум'я свічки, так само хелетаються тіні й висить морок, а проте є щось нове. Певно, сіре вікно. Я роблюсь занадто чутким. Мої очі помічають те, чого раніше не бачили. Я бачу навіть себе. Як я ходжу з кутка в куток поміж непотрібними мені, іначе не моїми меблями. Бачу своє серце, в якому немає найменшого горя. Що ж смерть, то й смерть. Життя, то й життя. Двері від кабінету рипнули, і в хату тихо входить лікар. Хороший давній друже. Він тільки що зі спальні, від моєї дитини. Він стискує мені руку і дивиться в очі. І я розумію його. Нема рятунку. Нема, кажуть його чесні очі. Він непотрібний і отходить, а на порозі стоїть жінка і повним благанням, і надії поглядом проводить його через усю хату, неначе він несе з собою життя нашої Оленки потому вона переводить очі на мене. Гарячі й темні однічниць і тривоги, блискучі от сліз і гарні. Її чорне волосся, зав'язане грубим жмутом, таке м'яке і тепле. Все, все я бачу. Я все це бачу. Я бачу її миле заплакане обличчя. Її голу шию і злегка розхристані груди, звідки йде запашне тепло молодого тіла, і в той момент, коли вона лежить у мене на грудях і тихо ридає, я обіймаю її не тільки як друга, а як привабливу жінку. наче крізь сон тямлю що в голові моїй лишається невисловлена думка: не плач, не все пропало, ще у нас будуть, а підлість, як може родитись така потіха під свист здушеного смертю горла. Оленка вмирає. Ні, це не може бути. Се дико, безглуздо. Хто її забирає? Кому потрібне її життя? Хто може виточити кров мого серця, коли я ще живий? Мою Оленку, мою радість, мою дитину єдину. Ні, не може того бути. Не може бути? А себе безглуздо врешті, кажу я.